Наїхали інквізитори, каноніки з гайдуками-надвірниками. Всіх отців Жаботинської церкви звинуватили, бутім водили з харком, і всіх їх засудили на милосердну смерть, без пролиття крові. «Себто повісили?» – перепитав Олег, а сам подумав, що говорить чорний не зовсім своїми словами, а, мов би, вичитує з чогось. «Ага! Доний потягнув вудку, чмихнув, «А щоб ти був вздох!» Наживив свіжого черв'яка і сказав далі. І в медведівці вони розорялися так само. Скот забирали, дівчат хапали. А всіх попів медведівських, православних, також без пролиття крові і все майно тратців забрали. А настоятель Миколаївського монастиря Віссоріон не витримав мук і підвів монастир. Під римського папу став монастир кляштором. Лишився в православ'ї Мотронівський монастир із Мелхіседеком. Той опирався, що сили. Ну, про запорожців монастирських я тобі казав. І в Яру холодноярським стояла січ Гайдамацька, осипана шанцями і засіками, твердиня. І друга січ була, за Тясмином, де ясківці і чаплище. Там отаманував козак-вусач. «От воно недалечко», вказав рукою. І туди, і туди люд втікав від конфедератів. У Тясминській січі зібралося тисяч вісім. Василь Гордійович скрутив ще одну козячу ніжку. Йому подобалося дивувати молодого приїжджого науковця. Подобалося розповідати. Хоч іноді його обличчям пробігала тінь. Було видно, що насупроти стає якась думка, чимось заважає йому. За кущів вилетіла чапля, спустила довгі ноги, скрутила крила, колесами хотіла сісти, але побачила рибалок. З кіркотом рванула вгору. Іч, курва, не випускаючи скути карота цигарку, сказав чорний, ну, бач, наполохала. Ану йде сюди. І потягнув вудку, на якій затріпався золотом карасик. Вкинув його до сітки, наживив, закинув вудку. Там у них і кузні були, шаблі, ножі кували і навіть лили гармати. Не віриш? Такі невеликі гаківниці. А весною 67-го на хуторі в Ясківцях збіглася Чорна Рада. На ній були Іван Вусач, Артем Кудеяр, Йосип Шелест, отаман Холодноярської Січі, Роман Золовський. І в травні пішли на Медведівку. Там стояв сильний замок Ольги Яблуновської, Домковської. І сама вона була баба Грім, на коні гасала шаблею, до лави, до звитяги, на бога панове, до своїх септу. А свої реєстровики одразу склали оруща. Проте лишилося в неї війська чимало. І налягли вони на луговиків та холодноярців, Саме тоді і підоспів Максим Залізняк із сотнями Січі. Що там щинилося? Теж не милували нікого. Кокнули княгиню і коменданта, і інших. Відправили службу Божу православну. Максим наказав покарати зрадників Миколаївського монастиря. Чотирьох монахів забили на смерть. Кількою їх втопилося в тясмені, утікаючи. Віссаріону, Пріору, відрубали праву руку і праве вухо. Отакого. Сурйозні були наші антоцесори, тобто прародителі наші. Олег давно забув про Вудки, намагався запам'ятати імена, факти, аби спробувати хоч дещо перевірити по архівах. Щоправда, що перевіряти? Ці імена, цифри, факти ніде не означені. Якби хоч якось записати... Він зайорзався, стурбувався раптом не знати, чого й чорний почав складати вудки. А далі знову конфедерати, ще страшніші факції, аж до весни 68-го. Тоді гайдамаки брали Медведівку вдруге, вже з Залізняком, шевеста було вбито. Свої ж навели на нього обмову. Залізняка наставили не до сіма. Ну, та ця пісня довга, як ти кажеш, історія Чорний закрив дірчастою кришкою банку з черв'яками Вкинув до торби прикорм, який лишився Згодувати курям Мотузками зв'язував вудки Пролили крові, і ті, і ті А й дамацької крові пролито більше І не запонюв тютюну Як і в обще нашої української крові Не всі ти хочуть пам'ятати а ще ж, як нам колють очі тією кров'ю. А самі пролили цар і його шайка. Тепер про те й казати не можна. Інші народи свою крову купили, а ми – ні. Ну, годі, поїхали? Нічого цим засранцям черв'яки згодовувати. Василю Гордієвичу все ж наважився Олег, трохи приляканий словами чорного і трохи розчарований, що той не хоче розповідати далі. Нехай і казка, але щось у ній є, цікаве і значне. А пісня звідки? З неба. Нахмарений, крутолобий, гнав веслом супроти течії човна. Та біля гриблі раптом повернув ліворуч, пристав до берега. Спираючись на милиці, виліз. Оце бачиш острів. На ньому стояв Миколаївський монастир. Давній монастир, великий. Я ще пам'ятаю кільканадцять будівель, одноповерхових і двоповерхових. Олег здивовано озирався, острова він не бачив, пінилися кущі верболозу, таволги, гнало бур'янище. Вже не острів, друга протока йшла побід тим краєм. Мости там, і тут колись звідні, підйомні. Сюди татари не добігали, річка велика була і монастир. Тут десь скарби закопані, «Де не штирнить звениць? У нас багато хто гарячі гроші знаходив і зараз шукають. Вон у гнилушок все дворище перекопане. Ушули попровірчував, сохи в клуні, колись гроші в деревині, в дубах живих ховали».